Приміром, як називав коріпочку Петро? Петро називав його і коріпочкою, і стервом, і стервом собачим, і стервом безбухим. А цього свого коника Сашко не називав ніяк, навіть пирхавкою. Він був просто коником, та й усе. Хоча коріпочка, бачив і знав його, вічно самотнього і затурканого, давно, ще з часів острога. Та що для коріпочки було дивно і незрозуміло? Полковник Шостак чомусь цього свого зашмульганого коника ні на якого іншого не міняв, хоча й міг, аж поки не зустрів татарського жеребця. І ще Коріпочка пам'ятав, як в одному з боїв у Трансильванії Шостаковому конику якийсь турок черконув ятаганом по морді. І відтоді він ходив і скакав під Сашком з надрубаною і тепер вже до віку ніби здивованою від шраму мордою. Бо як сіконув його турок, одне око у коника опинилося на лобі, а друге сповзло вниз і зупинилося біля ніздрі. Так ті очі на нім і залишилися. Тепер він стояв за куріпочкою, дивився такими своїми очима на свого посередністра господаря і крихким голосом старого «Качура» кахкав. Та коли на Сашка сіла ворона, коник враз на Набубнявів, набух, засмикав скособоченими очима, задер свого ріденького попелястого хвостика і, як був на спині з сідлом, поміж понімілими козаками та їхніми кіньми кинувся у Дністер. Розтручуючи грудьми воду, він плив по собачому. Як собака бахкав поперед морди по копитами, гатив ними, як міг, бурчав і повискував. З неба, дивлячись на таку коникову плавбу, запищали щурики. А Куріпочка подумав – не допливе, втопиться, піде, як і татарський жеребець, на дно. І відвернувся, щоб не дивитись, щоб геть не бачити коникової смерті. Та Куріпочка не вгадав – коник доплив, дохрив, достогнав і докахкав, ще й став у поперек течії – до Сашкової голови боком. Сашко, впізнавши його по здивованій морді і по розкиданих по ній очах, обійняв коника за шию. Той розвернувся і потягнув господаря до берега, до війська, де розпочиналося коло. На березі довбиші ударили палицями в литаври. Розділ четвертий Коло – Розпочалося. За наливайком, упираючись хвостами у жовтий глиняний скіз, піднята довбишами зі сну, додрімувала в сідлах жбурва сотня. А ті козаки, що були перед гетьманом, стали у воді край берега. Коням по бабки і собі по коліна. Місця на заломистому березі було маловато, а почути гетьмана на власні вуха хотіли всі. Тому тим першим зайшло поза спини ще кілька сотень, і вони розташувалися глибше – коням по здухвини і собі по пояс. Та й за ними – коням по ніздрі і собі по шию. Влізло в Дністер і ще кілька сотень, і ті вже погойдувались на тачії. Далі не було нікого. Там пролітав один лиш чистий сливовий Дністер, і над ним білими хмарами горбатіло небо. Навпроти неба, звисаючи очима униз, з глиняної кручі на Наливайка і його у воді військо, що воно буде, витягнули шиї, дивилися верблюди, китайці і євнух. Наливайко ще раз глянув на військо, на сотників, на столітнього свого полковника Матвія Шаулу, що вирядився на коло, як на свято, у білій коліна з тонкого льняного полотна, шитій Заполучу сороці у м'якеньких з козячої шкіри чоботах. З новим у руці акацієвим ратищем Матвій Шаула сидів на клаповухому, як і сам, сонному віслячку і переводив голубі Божі очі з козаків на коней, а з коней на козаків. «Господи, мій милосердний, який я щасливий!» бо відколи живу, я ніколи не думав побачити стільки вільного люду. Низьким, як у джмеля, голосом сказав полковник. Легкою, мов, дим рукою він торкнувся з віслючка Неливайкового стремена і чи про себе, чи то для гетьмана швидше про себе, про шепотів. Через те й страшно мені. Ніколи не було страшно, а тепер боюсь» і покрученими, як горохові стручки, пальцями перехрестив Наливайка військо, ріку й хмари. Дай же нам, Господи, щоб усе воно так скінчилося, як ми хочемо. Та всі чекали, що скаже Гетьман. Кому-кому, а Петрові і Оливці відчулося, що Наливайко перед тим, як заговорити, збирається і ніяк не може зібратися з духом. Над бровами у гетьмана виступив піт, а темний борлак заходив на горлі, як човник. Щось Наливайко видно надумав сказати особливе, та не порадившись полковниками і сотниками, в останню мить завагався говорити чи ні. Та ось він зважився і підняв руку. На воду упала тиша. Наливайко поклонився. Військо поклонилось йому. Довбищі ударили у литаври. Круглі летаврові голоси продріботіли і змовкли, довбищі відклали палиці. Наливайко підкинув чуба і вже відкрив рота, як з Дністра саме виліз никлий шостак. Не піднімаючи ні на кого очей, він вивів коника на берег і став з ним поміж Наливайком і Петром. Жбур подав Сашкові його шаблю, чоботи і пістолі. А куріпочка несподівано для себе, приклався рябими своїми губами до коникової шиї і проїжджав йому щось на вухо. Хвилину тому, що тільки коник вибрідав із Дністра, козацькі коні і самі вже потягнулись до нього мокрими головами і сумними, шанобливими очима провели до місця, де поставив його шостак, між куріпочкою і сватом. І от коли куріпочка, притиснувся до коника і заїжджав, всі коні, і по березі, і ті, яких похитувала течія, ніби змовились, ніби куріпочка подав їм знак, заіржали й собі. Спочатку кожен окремо, один по одному, неголосно і несміливо. Та ось, чим далі, ніздря за ніздрею, губа за губою, вслід за куріпочкою, пішло і пішло. Коні заіржали на всі свої вороні, гніді, сірі і булані груди то геє загрозливе кінське іржання вдарилося об воду і пішло до неба. Вражені, приголомшені козаки залітали один до одного поглядами. Що воно коїться і що робити? Дехто з зірвав з голови шапку і насадив своєму коню на морду. Та коні іржали, і в шапках. Петро дивився і не впізнавав коріпочки, бо той обернув до нього свій безвухий чорний, як стов буряка, жалісливий вид, і співав чи то плакав Петрові просто у вухо.